Vrienden, ek wil sommer vir jou sê. Het is groot voorrecht om vanochtend ook saam met jou te keir. Daar waar jy ook al sit, voor jou skerm, ons het vanochtend die voorrecht om ons eerste nachtmansgeleentheid te hee, ons eerste onlinegeleentheid, maar ook by ons inrijdienst, het ons een inrijnagmal. So ek wil sommer vir ons kijkers vraag dat jylle Voordat ons begin met hierdie diens, ook soos dat jou brooikie en jou wijn of sap gereed is, ons het dit ook so met julle gecommunikeer in die week, so wanneer ons die tekens gebruik, dat julle ook dit bij die rand het. So, aan elkien van julle, baie, baie welkom van ochend, by ons Erediens. Ek denk sommer van ochend aan Jesus, wat altyd oopuitnodiging uh, gerig het wat moet oop arms mense uitgenooi en ontvang het. En ek dink aan daai teks in die evangelies waar Jesus sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou gee. Wie moet na hom toe kom? Almal wat moeg en oorlaai is, sonder voorbehoud. En ek weet nie waar jy vanoggend is in termen van jou moogheid en oorlaaiheid nie, maar die here nooi van oogend vir jou uit. Kom na my toe en ek sal vir jou ris gee. So kom ons bid sam en dan begin ons hierdie eredienst met die wonderlijke wete dat God die ene is wat ons uitnooi om ook van oogend in sy teenwoordigheid te wees, net soos ons is, met ons moogheid, met ons oorlaaiheid met ons frustraties, met ons blijdskap, met ons dankbaarheid, met ons sieninge, ons mag in sy teenwoordigheid wees. Kom ons bid samen. Heren, het is vir ons so goed om te weet, dat jy ons uitnooi, om by jy te wees, om na jy te kom, met ons begasie, met ons frustraties, ons emosies, met ons sonde, met ons unieke menswees. wees. Jere, ees hier om ons te ontmoet, mag van ochendse ontmoeting rondom die tekens van brood en wijn, jere ook baie spesiaal wees. En mag ons versterk en bemoedig ook uit mekaar uitgaan. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. vriende, ek weet, daar is mense wat nie kan wacht om die kindermoment te beleef nie. Tani Annemie het nou al die kinsbemeester, um, om ons maaikies aandag gevangen geneem te hou, en uh, ons roep al die vonkmaaikies nader, dis nou jylle tyd, En ons geef het aan die Annemie om so pietjie met julle te gesels en ons sê weer eens van haar baie baie dankie vir die moeite wat sy doen om ook met ons maats een kort boodskapie te deel. Meeste van ons het van hierdie maal die liefie blommetjies in ons tuine of jy het miskien al ieders gesien. Nou, jy het my pietjie vir jou mama en papa vroeg toe hulle klein was, as daar een speeliekie wat ons met hierdie blommetjies gespeel het. En daar weet ons tieners ook van hierdie speelikie. Maar hy het so gewaar, ek het volgens klein maaikies verduidelik. As daar byvoorbeeld een dochterkie of sienkie in jou klas was, wat van jou baie gehoud het. Dan het jy een blaartje gevat en het gesê, ek hou van jou. Ek hou nie van jou nie. Ek hou van jou. Ek hou nie van jou nie. Tot jy al die blaartjes afgehaal het en as die laaste blaartje eindig op, ek hou van jou dan kan jy die moaikie vra om so met jou te gaan roemuis eet, of vir een pleiduit. Um, dis hoe jy die speeliekie gewaak het. Maar, paar keer aan doen ons dit, nog steeds met ons moaikies. As daar een moaikies wat van jou hou, dan speel jy met die moaikie. Maar moor, as die moaikie lelik is met jou, of jy sê dat is lelik is vir die moaikie, dan hou jy die moaikies een blaardje af, en jy sê, maar ek hou nie meer van jou nie en die blaardie wat af is, kan ons glad hier nou weer terug sit nie. So dit is baie moeilik, as ons lelik pas met ‘n maaikie, omdat ons iets gedoen of gesê het, om weer daar die lelike goed, wat ons daar op mekaar gesê het, weg te vat, en die blaardie is kla af, ons kan nou weer terug sit nie. Maar die goeie nies is ook, dat as ons lewe soos hierdie blommiekie is, wie die jesus sit nie met ons, en sê ek hou vannacht van jou, Ek hou nie vandag van jou nie. Ek hou vandag van jou. Vandag het hy mooi geluister, so ek hou van jou. Vandag was hy baie stout met, en hy het hy mama alle geluister nie. So ek hou nie van jou nie. Meneer, Jesus doen het hy met ons nie. Hy hou ons blommiekies heel, en hy geef ons so baie kansen. Ons moet net ons best te probeer, om altyd na hom te luister en gehoorsom te wees. So wanneer jy volgende keer op, vir een moeitie iets die leliks wil sê, dink aan die blommiekie, Denk aan hulle blarkies, dat jy hulle nie seer maak nie, en hoe moeilik het is, om dit terug te zet. Lieve Jesus, vir oog het by ons net vir jy kom dankie sê. Dankie dat jy vir ons so ongelooflik lief is. Dankie dat ons vir jy belangrik is. Lieve Jesus, help ons om mykaarse blarkies nie af te haal, dier lelijk met mykaar te wees nie. Maar om jy daar so te lewe, laat jy Jesus liefde dier ons al skyn. Dankie dat jy vir ons so goed is. Amen. Een mens dink pat keer antieke en moderne kultiere verskil vreeslik van mekaar. En nou verwys ek vooral na die bybelse kultuur en na die kultuur wat ek en jy vandag in 2020 beleef. Toch is daar veel groter oor eenkomste as wat ek en jy bereid is om dikwils te erken. Die kultuur wat binnen Jesus geleef het, word vandag beskrywe as ‘n eer en skande kultuur. Alles in die samenleving, alles wat mense gedoen het, gaan daar om eer te verkry. En aan die ander kant, om skande te vermaai. Jou posiesie in die samenleving was alles. Jou lewe het letterlik daarvan afgaan. Dit sal ook jou ekonomiese posiesie bepaal. Of mense met jou sal bezigheid doen of nie. En eer was baie makkelijk om te verloor, daarom het skande dikwels soos een dreigende swaard oor jou kop gaan. Alles wat gebeur, dui jou positie aan. Waar iemand sit, sê wat jou positie is, jou status is. Wie jy nooi na jou huis toe om by jou te kom eet, sê iets van jou positie of status wie jou nooi om by hulle te gaan eet, sê iets van status of posiesie. Ek wonder of het nie vandag dalk selfs erger is nie. Ons wereld word dalk nie gedryf, dier eer en skande nie, maar daar komende mensie van vrees en wantrouwe by in ons dag. Hoe kan ons vriendskapsbande bou met die precieze mense wat ons geleer is om met achterdog te bejeen. En dit word eindlik bevorder dier in die tyd waar ons leef, alle hoore heinings, sekuriteitsheinings rondom ons te bou. En dan nie net fysische heinings nie, ook heinings rondom ons verskille in ras, ons verskille in ekonomiese ons verskille in ekonomiese status, hoe ons oor politiek dink, hoe ons oor geslacht dink, hoe ons oor seksualiteit dink, fysische en verstandelike vermoens, ons bou heinings rondom ons. Selfs heinings van vooroordele, van wrokke, van seer wat, wat in die verlede lee. In plaas daarvan om vriendskap en intimiteit te koester, bevorder ons eindelik uitsluiting en vervreemding. Ons leef in die wereld vol misdaad en woede en frustraties en ontevredenheid. Ons is bang, ons voel onveilig en ons vrees en ons behoefte aan sekuriteit troef telkens gasvrijheid. Kom ons lees vanochtend uit die Heerese woord Lukas 14 is die teks wat ons van ochend gaan saamlees. Op een sabbadag toe Jesus na die huis van een vooraanstaande fariseer toegegaan het om daar te eet, het hulle om fijn dop gehou. Toe Jesus merk, hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelijkenis. As iemand jou na breiloft toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gas iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat jy albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee bykie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die achterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liever op die achterste plek. Wanneer die gas kom, sal hy vir jou kan sê, vriend kom sit hier voor dan sal jy in die achting van al die gasten stuig. Elkeen wat oogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gast hier gesê, as jy in die middag of in die aand die maaltijd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of rijkbiere uitnooi, so dat hulle jou waarschijnlijk ook weer uitnooi, en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy een feestmaal hou, Nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig acht dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat recht gedoen het. Vrienden, die volgende skilderij wat ek vir julle daar op die skerm gaan wys, dateer uit 1573 en dis geskilder dier die Italiaanse skilder, Paulo Veronese. Dit is een van die grootse skilderije in die tyd. Hierdie skilderije het geleid tot ‘n die onderzoek door die Rooms-Katholieke Inquisitie. Veronese is aangekla vir oneerbiedigheid en onbetaamlikheid. Selfs die baie ernstige klag van ketterij. Sien, die probleem was... Die skilderij se titel was aanvankelijk die laaste avondmaal. En omdat dit een uitbeelding van die instelling van die nachtmaal is, moes Veronies verduidelik hoe hy dit kon dir waag om grapmakers, dronk Duitsers, dwergies en anderselke grovighede uit te beeld. Ook van mense met uitspattige kostuims Veronies het drie maanig gekrym die skilderij te verander, wat hy natuurlijk nie gedoen het. Hy het net die naam verander van die laaste avondmaal na feest in die huis van Levy. Skielik was die skilderij aanvaarbaar. Niemand het ooit weer iets daar oor te sê gehaad nie. Dis een ding om te sê dat Jesus een gas was by een partijkie waar allerhande sikke ongiere karakters teenwoordig was. Maar as jy sê, hy was die gas hier. Die gedachte, dat Jesus mense, wat so lyk like uitgenooi het, na die heilige nachtmal, dit was ondenkbaar. Maar as jy sê in hierdie wereld, dat Jesus ons uitdaag, om getuies te wees, van 'n ander manier van lewe om mense wat anders is as ek en jy, om vreemdelinge en armes, uitgeworpenis, nie te sien as een bedreiging nie, maar as God sy uitgenooid is. Jezus' woorde in vandagse tekst is radikaal. Dit draai die jylle eerskande kultuur op sy kop dit keer eentlik alles onders te boe. Want as ons kyk wat in Leviticus 21 vers 18 staan, dan staan daar die volgende persoene mag nie eers offers bring nie. Geen blinde of krepele of iemand met een misvormde gezicht of lichaamsdeel nie. En nou kom Jezus en wie sê Jezus moet genooi word na 'n feestmaal toe? Juist die armes die krepeles, die verlamdes, die blindes. Precies diegene van wie die wet sê, jy mag hulle nie inhooi nie. Precies hulle is die mense, wat Jesus sê, nooi hulle uit, ontvang hulle by jou, as gaste, aan jou tafel. Jesus keer nie net die sociale of die kulturele systeem, van wees in en wees uit, om nie. Hy keer selfs die godsdienstige systeem om. Mense wat gedink het, hulle weet wat in die woord van God staan. Jesus kom wys dat hy eindelijk dwars deur die bybel een lijn loop, wat sê dat, dat God passievol is, oor gerechtigheid ten oor arm is. Besorg besorg is, oor wees besorgd is en waak oor, oor weeskinders, wat in die bybel dikwels geteken word as randvergieren, mense wat uitgeskywe is, wat uitgelever is, wat nie getel het in daai systeem van eer of skande nie. Dat God jaloers beskermd is, ten oor die kweesbares van hierdie wereld. Jezus herinner ons nie net aan die, die lijn wat recht door die, die Bijbel loopt nie. Hy vertel inderdaad vir ons, hoe lyk God, dat God die een is, wat nie een plek van eer verkies nie, maar dat God verkies om een dienaar te word, op die achterste stoel te gaan sit. Ja, toe hy sy sien een mens laat wort het, die gestalte van een slaaf, van een diensknecht laat aannem het, het God vir ons kom wees wie hy is, wat sy karakter is. Daarom lyk God sy tafel van uitgenooides, van nagemalgangers, anders as ons wereld sy tafel. Hier is amal welkom aan Godse nachtmals tafel mag amal kom sit. Hier leer ons dat Veronese uitbeelding van die laaste avondmaal juist die akkirate een is. Dis een refleksie van wie Jesus juist by sy tafel wil hee. By die tafel is ek en jy Jesus'e gaste. En is het van ochend een ongelooflike voorrecht om te weet dat ongeacht ons emoties van ochend, ongeacht ons bagasies van ochend, ongeacht ons achtergrond en ons sonde, dat ons uitgenooi word om hier te kom sit. Ongeacht dat ons dalk in die oor van baie mense uitgeworpenis is, uitgestootenis is, onwaardige mense is, word ek en jy vanochtend uitgenooi om saam aan Godse tafel te kom sit. En hier word ons in liefde aan mekaar gebind. Nagmaal is nie net tussen my en God nie, dis ook gemeenskap met God en met mekaar. Dis gemeenskap wat ons uitnooi en uitdaag om self ook uit te nooi en ons tafels groter te maak, ruimer te maak, mense uit te nooi wat normaalweg nie die voorig het om daar te kom sit nie. Ek weet ons is in grendeltyd en dis moeilik in hierdie tyd om nou gaste oor te nooi, dis eindelijk nie to laatbaar nie maar daar gaan een dag kom wat hierdie regulaties verslap en waar ons dan sal moet onthou dat ons ons tafels kan groter maak. Mensen kan uitnooi, innooi wat normaalweg nooit die voorrecht sou gehad het om by ons te kom eet nie. Mag iets van Godse ruimheid Mag iets van Godse gasvrijheid aan sy nachtmals tafel, ook op ons afsmeer. Kom ons bid sam voordat ons die tekens van oogend gebruik. Jere, dit so voorig om deel van u uitgenooides te wees. Om saam aan die tafel te kom sit, saam met ander mense, virtueel en te weet op baie plekke in ons land is al mense wat nou deelvorm van Godse nachtmals tafel. Dankie vir die eenheid wat daar tussen ons is. Dankie vir die leiding wat dit moendlik gemaakt het om ook van ons wat onwaardige gaste is by die tafel waardiges te maak. En dis op grond daarvan dat ons ook van ochend die voorrecht het om hierdie brood te breek en die wijn te skink en deel te wees aan die gemeenskap aan hierdie tafel. Ons beleid ons sondes voor u, ons beleid dat ons hande vuil is, ons reinig ons hande, ons reinig ons leven, as ons bid dat u ons sal vergewe. Amen. Vrienden, ons het Jou gevra die tekens gereed te kry daar Voor jou skerm Die brood wat ons breek Is een teken Van Jesus' lichaam wat gebreek is So dat ek en jy ook aan sy tafel mag ansit Ja, al is ons onwaardig Al voel ons onwaardig Al voel ons uitgestoot en verwerp Door die samenleving wat binnen ons is is Jésus sy lichaam gebreek, om juist vir jou uit te nooi, om deel te word van die gemeenskap aan sy tafel. Vrienden, as ons die kelkie met wijn in ons hand neem, dan herinner dit weer eens vir ons, dat ons uitgenooides is, is aan sy tafel. Dat ons sonde, ons begasie, weggevat is, skoongewas is door sy kostbare bloed, so dat ek en jy vanochtend mag weet, ons mag hier wees, nie op grond van ons verdienste nie, maar op grond van sy verdienste, aan die kruis. Ons wil jy net kom loof, kom prijs, dat jy ons gevoed het, met jy lichaam, met jy bloed, die tekens daarvan wat ons gebruik het. En dat ons met die gasvrijheid waarmee ons ontvang is aan hierdie tafel, ook mag uitbeweeg, en ons arms mag omsit, om alle om wat uitgeworpe voel, wat ekant voel, wat minderwaardig voel, wat voel dat hulle, eindelijk misken word, misgekyk word, dier die samenleving. Heere dankie dat, die gast hier was van ochend, en ons die gast aan die tafel, vul ons met nederigheid en met dankbaarheid. Amen. Onthou, dat ons van ochend aan Godse tafel, is was, onwaardig is, wat, dier Jesus, sy kruis door toegang gekry het, tot Godse tafel. En met die stik dankbaarheid, dat ons hier mag wees, dat ons daarmee mag uitgaan in die week, om ook iets van Godse gasvrijheid met ander te gaan deel. Amen.